святе мистецтво переступити собаку я не можу дивитися коли телевізор показує людей які зникли, бо лише один я не весь Київ знав, куди вони поділися усі старі, малі, хворі, здорові де вони пропали почалося це знання зі старовинної рушниці французького виробництва Перде, реготався мій кум, прочитавши, не ладен за сміхом приховати свої почуття. Ну і фірма, що й казати. Дурнити, воно в наших предків Бог грому також називався Перуном. Той мало не луснув і не так от слів, як от того, що мисливська моя рушниця була штуцеровою, тобто набивалася спереду шомполом. Щоб з такою полювання ходити, корчився кум, це ж поки її шротом натовчеш, помирав. Дурни ти, поглянь, який калібр, вона ж цілу хмару вихаркує, – пояснював я. З такою, напевне, не промажеш. Оце перде мене і наштовхнуло. Пішов якось я на зайчика. Нічого ніде не надибав, уже поскладав манатки, коли чую, тобто бачу». За кущами якась низенька тінь скрадається. Я, мимоволі, скидаю свою перде і набиваю їй обидві позаті цілки. Доки я те робив, за куща виткнулася лисичка. Ну, на дідька вона мені здалася. Я ж за зайчиками ходив, хоч би якогось підхарчування здобути. Лисиця ж не істівна, однак... Немарно на полювання ходити дурив'я себе, аби людоїдські думки приховати, націлюючись двома жменями шроту в руду красуню. Вона сполохнулася, і я при натиснув на обидва гачки. Бевхнуло так, що я втратив свідомість, полетівши спиною поковзом. Коли утямився, то побачив, що тримаюся за пів рушниці – Одне перде, і інше перун, наче лезом одрізані по сами рукав'я. Куди полетіли стволини богзна, а разом з тямою прийшла і пам'ять. Я збагнув, що, виходить, набив штуцери ще раз поверх уже натоптаних зарядів. Не встиг я зрадіти, що руки й очі цілі, як побачив ними мавпу. Ну, мавпочку. Вона отак сиділа на хвостику, чухалася і кричала. «В нашому лісі». Дивна така макака, лише вся геть без шкіри, така тіпала лапками, не то молилася, не то шкреблася. Крізь її крик я нарешті збагнув, що то і є моя лисичка, який жаский дуплет спалив шерсть разом зі шкірою. Після того я вирішив полювати виключно на птахів. А що робити? Їсти ж хочеться, а магазини дорогі, так само, як і порожні кишені. «А тут кум собачку приніс. А Це удвічі благородна порода. Яка ж це? Не чув я про таку. Це тобі одразу сетер і одразу і різеншнауцер в одній особі. Випустив він її з мішка, і та одразу сіла мені біля коліна. О, що то значить породистість? А їсти хочеться?» Що я на мехстанції наварив до свого штуцера два стули так, що хоч заряджай їх ззаду, а хоч спереду. Добрячу повз наприклада підбив і пішов на качок. Коли першу підбив, то моя сучка без команди кинулася за нею в воду, хутко допливла, вхопила, а назад чомусь повільно гребе. Важко ж думаю, бідна собачка, як трудиться. Коли гульк. Аж то вона не тому повільно пливе, бо доки до берега гребе, то вона мою качку гризе, лише пір'ям пирхає. Кинь, кинь, суко, кинь гризди. Вона й покинула, тобто коли з'їла усю качку, вилізла на бережок і дивиться на мене. Я знаю, що собак перед полюванням не можна годувати, але ж не за три дні до нього. Не встиг я їй сказати, коли ще качка летить, я приклався бух. Що то значить двічі благородна рушниця, суміш французької з нашим їжаком? Каменем упала птиця на воду, а моя сучка вже там, лише вируни за нею пішли. Ну, цю вже довозе, цю вже мені, думаю собі, коли гульк, а вона клята вже жує. Ах ти ж, сучарла, кричу, виплюнь! Виплюнула вона лише пір'їном, останню. Підбігла і сіла біля коліна, дичину виглядає. Коли летить? Я стріляю, а сучка зжирає. Доки в мене набої не вийшли усі, лише моя.